På winningtemp.com Du lytter til Radio 24-7 Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Kortua Velkommen til programmet Hitlers Æseløer et program om bøger om den 2. verdenskrig Mit navn er Jarl Kortua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 Nazisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Asløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Vi har 1.000 to 1500 per month this far. Air craft however is only part of our program. We're working on a bigger project that involves complete military equipment for 2 million men. Stämmi hör här tillhör den danskföde person där med sin helt särliga evne och insats. Nok bidrog mest till att andra världskrig blev vunnet och ikke var længere end de seks år fra september 1939 til august 1945. Men William S. Knudsen kæmpede ikke selv med våben i hånd for at besejre aksemagterne, Nazi-Tyskland, Italien og Japan. Nej, han producerede størstedelen af de våben, som de allierede magter skulle bruge. Og det skete ved fra begyndelsen at stå i spidsen for en planlægning, en omlægning og en styring af USA's industri fra forbrugsvarer til våbenindustri. Og det skete i sådan et omfang og så relativt hurtigt, at det formentlig er umuligt at overvurdere hans bidrag Big Bill produktionsgeniet, der satte de allierede i stand til at vinde 2. verdenskrig ja, det er titlen på en bog, der er udkommet i 2019 på Hases forlag om danskeren William S. Knudsen og forfatteren er journalist Martin Lund som vi har med os her i studiet velkommen til Martin Tusind tak. og tillykke med bogen altså, det lyder måske lidt uafflyet at spørge, men hvorfor har du egentlig skrevet den her bog? <laughs> jamen det har jeg jo gjort, fordi jeg synes det er en fuldstændig fantastisk historie, ikke? Altså, her er en mand, som er super afgørende for hele udfaldet af 2. verdenskrig, som du selv sagde, og, og han er glemt i Danmark, ikke? Dansker, Født ikke kartoffelrækkerne, lille fattig familie og kom fra ingenting, og så arbejder han så op gennem systemet, og så bliver han altså, en af de vigtigste personer under 2. verdenskrig, sådan set, ikke? Han er måske ikke glemt i dag, øh, men han var jo ikke glemt i sin samtid, fordi øh, altså, de kilder, du bruger, der, han, der kom jo en bog om ham faktisk øh, i forbindelse faktisk lige efter krigen. Ja, der kom en bog i 1947 på, på amerikansk. En fyr, der hedder Bisley, skrev den. Der kom også en på dansk, egentlig, der hedder Hans Rude. Men den på enkelt, den, er, den er sådan set sanktioneret af Knudsen selv. Det er den, den ja. auto, autobiografi, kan man sige. Ja, tage. det kan man sige. Han har sådan set betalt øh, nogle penge for den der bog. Okay. Der, ikke? Så, så den der jeg selvfølgelig også op af, det er klart. Ikke? Det er, det er det vigtigt ikke? Men, øh, men har du fundet nye kilder? Har du været i arkiverne i USA eller andre steder? Ja, altså. Først og fremmest har jeg været i USA og besøgt familien. Ikke? Øh, og været gravet i deres øh, private kasser og ting og ting. Så Jeg har fundet en masse personlige ting, fordi jeg synes ikke, det er særlig godt beskrevet, rundt omkring, hvem var mennesket Knudsen i virkeligheden. Ikke? Altså alle hans bedrifter sådan industrielt og under anden er ret godt beskrevet og alle hans taler og ting og sager, men hvem var han som menneske? Det forsøger jeg at finde lidt ud af, og det kan man kun gøre ved, ved at få fat i, i, i, i hans familie derovre. Ikke? Og, og sådan kort, nu stiller du selv spørgsmålet, hvordan var han som menneske? Jeg tror, han var meget kærlig, men også meget gammeldags. Altså, han forhindrede jo for eksempel sine, sine døtre i at få en universitetsuddannelse, selvom de gerne ville. Altså, de skal på, på piskole. Så tror jeg, at han på piskole i Schweiz. Så øh, jeg tror, han var lidt gammeldags. Når man kigger på billedet af ham, så ligner han sådan en, en ret gammel, bedstfar. Altså, jeg, har, jeg havde selv en, en oldfar, der sådan nogenlunde var på alder med ham, måske lidt, lidt ældre og sådan noget, der, med det råre og sådan noget. Han ligner sådan en gammel, bedstfar i virkeligheden. Og så kunne han jo godt lide en smøg og, og en whisky, ikke? Han var ikke så god til at passe på sig selv. Han, øh, jeg tror, at nogle af de tidligste billeder af han, der er ja, en ung mand i 20'erne, der sov med sig cigar i hånden, ikke? Og det gør han så stort set på alle billeder, der findes af ham Så er han rygende, og, og hans familie har også fortalt, at han, øh, han drak jo gerne en lille pisting. Og når han hedder Big Bill, så er det ikke bare, fordi han var stor i den amerikanske bilindustri, så er det også, fordi han var en ret høj mand. Han var fysisk, han var fysisk meget høj mand. Det var lidt sjovt, fordi på et tidspunkt, så er vi så over i Detroit, og så svinger vi forbi hans, hans første hus, som ligger på en gade, der hedder Moss Avenue, som stadigvæk findes der, og som vi havde lavet en aftale med at komme ind og besøg. Det første, de siger, da vi åbner døren, det er, var Bill Knudsen en meget stor mand? Så siger vi, ja, det var han. Hvorfor spørger du de om det fordi vi har en meget langt badekar. Okay. Så oppe på første sagde, der står badekar, er stadigvæk sådan en ekstra forlænget badekar, ikke? Nå, men vi hørte jo altså William Knudsen øh, selv fortælle i den her optagelse, som indledte programmet, og den er fra august 1940, og at nu var USA altså oppe og producere 1000 flyvemaskiner om måneden, og det skulle så stige til 1500 flyvemaskiner, og at man sigtede med at producere materiel og udrustning til to millioner mænd i, i, i her flyveåbent flåde. Og, og umiddelbart, så er det jo sådan rimelig stort tal, henset til USA på det her tidspunkt, jo slet ikke er med i krigen. Øh, så altså, hvem, hvem er det egentlig, USA producerer våben og udrustning til på det her tidspunkt? At de, nå ja, men altså inden klussen kommer til, så producerer det jo slet ikke noget. Okay. Altså, altså ingenting? Ingenting. Det, am, am, am, am, am, uh, USA's forsvar er jo stort set på, på størrelse med Holland's de har ikke produceret noget siden første verdenskrig. Det er upopulært at producere våben og dødens købmænd og sådan noget. Der er ikke nogen, der vil have de der kontrakter, og de tænker, at den der krig, der foregår derovre i Europa fra 1940 39, som starter, det er langt væk. Vi blander os ikke i det, og de var, de var ikke sted på at deltage simpelthen. Man kører sådan en isolationistisk linje sådan Ja, det. okay. Nu er vi jo ret vilde med at fejre danskers indsats, og William S. Knudsen han er jo født som dansker i København i 1879, men han er jo amerikaner på det her tidspunkt, hvor vi hører ham. Øh, og man kan jo faktisk godt høre, når man hører hans amerikanske, at der er også en snært af, af, af dansk accent. Hvorfor og, og, og, og, og hvornår udvandrer han til Amerika? Ja, han tager jo båden hernede fra København i år 1900. Nede fra Larsens Plads. Nede fra Larsens Plads. Det, der i dag er Amaliehaven. Ikke? Amaliehaven, hvor A.P. Møller har sådan en, ja. en normalt... Der kan ja. man jo gå ned og... Og, og der, der lader damperne simpelthen tænde... Ja, ja, han tager med SS Norge, øh, som senere leder en krank skæbneøvet. Skæbne, gik jo ned med for nogle år senere. Men han, øh, han kom over i et stykke og øh, startede der med, med noget nittearbejde på, øh, på skiftsfærf. Det skibsværft ikke arbejdet så op den vej. Øh, formelt set bliver han første amerikaner i 1914. Men jeg har fundet ud af, at jeg har set et dokument, hvor han faktisk indleverer sin sit, sit, sit dokument til den amerikanske stat, hvor han gerne vil, vil blive amerikaner. Det gør han faktisk allerede få dage efter, at han ankommer til USA, altså i år 1900, ikke? Men han, han kommer til New York, delstaten New York, og ender op i Buffalo, som helt i, i mm. op i den rullige ende op ved Søerne. Og der begynder han at lave cykler. Så det er sådan hans indgang til skal man sige, bilindustrien, det er at han begynder at lave cykler. Ja, altså han, han, han havde jo arbejdet i København som, som cykelsmed, eller i hvert fald på sådan en importvirksomhed, som, som er noget med cykler at gøre. Så det var det, han kunne, og det er også det, han skriver sig under på vej over i... I båden der, der skriver han, at Cycle, cycle Fetter står, står på indrejsepapierne. Og Fetter, det er sådan en, der samler? Ja, det er sådan en, der samler. Okay, men, øh, men han, han, er jo, han er jo ret dygtig og stiger jo meget hurtigt i graden de der virksomheder, hvor han er, som jo ender med at være sådan nogle underproducenter til, til, til Ford. Og i, i fritiden, der går han til koncerter i Buffalo's have og lytter blandt andet til den her Marsh American Patrol, som jo mange sikkert kender fra Glenn Millers Big Band, men den er faktisk ældre, den er fra 1885. Og da han kommer ind under Forts vinger, så stiger han jo hurtigt gradene og, og flytter til Detroit på et tidspunkt. Han stifter mm. han er jo familie, han gifter sig med en, en tysk-amerikansk kvinde, mm -hmm. øh, og de får en strive børn. Er det bliver fire, tror jeg, der bliver med? Stykes, ja. Og han er for børnebørn og alle og alt muligt. Øhm, hvorfor ender han i, i Detroit i 1913? Hvad er det, der sker hos Ford? Var jo også med til og at... Altså, ford, ford begynder jo at producere ford modellen, ikke? Og så på et tidspunkt øh, omkring 1911-12 stykker, så finder de jo på det der med at, at, at bruge samlebåndene som, øh, som, som produktionsmetode, ikke? Og det er jo super revolutionerende. De kan jo simpelthen... Øh hurtigt få produktionstiden på sådan en 4T ned i hastighed, eller ned i, i, i tid, ikke? Ja, går fra, øh, fra 12,5 timer til 93 minutter i 1914. Det siger lidt om produktivitetsgevinsterne her. Og, og det, der jeg synes var enormt spændende at læse i din bog, det er det her med, at de betragter sådan, øh, slagteriarbejder, som, ligesom, hvor man har kødkvæget op på kroge, og så kører det sig ind, og så skærer man jo de forskellige stykker ud af sådan en øh, af kvæg, af gris eller en mm. bog, og så, og så kan vi ikke gøre det på en anden måde. Vi samler simpelthen, altså, så vender vi processen om. Det er det, det der er tankegangen. Og, og, og, og, og Knudsen, han, han er sådan set med. Cooks. Ja, han er med. Han, øh, han får lynhurtigt det der øh, samlebåndsprincipe op under huden, ikke? Og så tror jeg, han er han er utrolig øh, matematisk begavet, og han kan, han kan se det der for sig, hvordan, hvordan hele det der nærmest organiske øh, måde at producere noget på, det fungerer. Så alting skal jo komme på det rigtige tidspunkt, på det rigtige, på det rigtige sted i processen, og så det hele det kan, kan holdes i bevægelse. Ikke? Det tror jeg, han er rigtig, rigtig god til at visualisere op i sit hoved. Og, og forskegiver han også ansvar for at, at etablere nogle samme fabrikker. Jeg tror, det er, jeg giver, så mange 23 samme fabrikker, rundt omkring i USA. Og han rejser simpelthen rundt og er en supervisor rundt. på det der... Ja. Og han har det der princip op, at det handler ikke om at samme dem hurtigt. Det handler om at samle dem rigtigt fra starten af, for simpelthen at spare tid og så videre. Ja, fordi det kan ikke have noget, at, at produktet ikke er færdigt. Så skal man stå og reparere på det ude i regnen og sådan noget. Det, det fungerer ikke. Og der er også en anden ting, som er sjov ved Knudsen. Det er, at han er, han er sådan meget lavpraktisk, fordi han har ikke nogen formel uddannelse. Nej, nej. Vil ham. Han vil gerne læse til ingeniør, men det er der slet ikke tid til, fordi nej. de kan bruge ham, fordi han er så begavet og klog og siger tingene. Han fjerner file og hammer fra de her fabrikker, fordi de, de er unødvendige redskaber, hvis delene til bilerne er, er lavet præcis nok. Det vil sige, de skal, de skal sådan første gang, skal den bare sidde i skabet. Ja, præcision er vigtigt, ikke? Men hvad er det så for for, for job, Knudsen, han har i de her år, som giver ham nogle sådan enestående erfaringer, som han jo sådan, senere kommer til at bruge under 2. verdenskrig? Hvad vil du sådan fremhæve der? Jamen altså, han, øh, han udvikler sig hurtigt set, sådan masse til godtfaret nærmest, ikke? Og, øh, og det er selvfølgelig super, super vigtigt at kunne det. Altså virkelig have det der produktionsmiljø ind under huden og sådan en anden ting, som jeg også vil fremhæve, det er, at han, øh, han skaber sig en masse kontakter ikke? Mm. rundt omkring i industrien. Ikke kun i bilindustrien, men også alle mulige andre steder. Han bliver medlem af nogle loger og bliver medlem af Detroit Athletic Club, som er sådan en, øh, en, en, en herreklub for, øh, for industrifolk i, i Detroit. Og hvis vi skal sige Detroit på det her tidspunkt, det, det ligger jo i, i staten Michigan. Mm -hmm. øhm, og, i, og i dag der er det sådan en nedslidt by, og, men dengang var det jo simpelthen den bumme simpelthen, fordi det var bilbyen, det er Detroit. Ja. Og, og folk simpelthen vælter dertil fra arbejde osv. Den er jo enormt rig på det her tidspunkt. Det er sådan virkelig en boomtown. Ja. Der er øhm, rigtig, rigtig meget bilproduktion. Nærmest det hele er jo samlet i det tøj på det tidspunkt, ikke? Hvis det er jo stadigvæk, tænker jeg. Om det har noget at gøre med, at Henry Ford rent faktisk er født der? Okay. Det ved, det ved jeg faktisk ikke. Hvordan er hans forhold til Henry Ford? Jeg tror, det er lidt anstrengende, fordi Henry Ford er sådan en gammel, sur, topstyret person, ikke? Som, som gerne vil bestemme det hele selv. Ikke? Altså, han ender også med at bygge det der kæmpe, kæmpe produktionsanlæg, der hedder River Rouge, hvor han har, får råmaterialer ind, altså jernmalm og, og, og råklasse ind i den ene ende, og træ og sådan noget i den ene ende, og så biler ud i den anden ende. Han vil gerne have opsyn med hele processen selv. Ikke noget med underleverandører. Så har han nemlig lommen på dem, og det vil han ikke være. Ford han får allerede under Første Verdenskrig jo øh, opgaver for den amerikanske hær til at producere øh, ting og sager, og, og, og det er blandt andet øh, skibe, små, øh, sådan nogle har jeg indtrykket, nogle eagleboats. Nemlig. Øh, og det er så knusen der får den opgave, så der er han allerede i gang med ja. at producere våben. Det er jo ret fantastisk, fordi Ford får en opgave, hvor han skal lave nogle, nogle subchasers, som de hedder, altså nogle, nogle ubåsjager. 100 styks af de der både der, som er ret store, og så tænker Knudsen, jamen øh, det laver vi det bare på samlebånd, ligesom det er biler. Men det er bare ikke så nemt alligevel at, at producere dem på samlebånd, som bare kører hele tiden. Så han, øh, han har selvfølgelig nogle problemer med at få det til, til at fungere. Og det ender faktisk med, at de ikke producerer alle, alle 100, men de, jeg tror, det faktisk lykkes med at producere 50 styks øh, af de der både der. Og det går rimelig hurtigt, ikke? Men Knudsen får nogle, nogle, nogle, nogle erfaringer, kan man sige, nogle indledende erfaringer, som er vigtige. Kæmpe, frem... kæmpe know-how i, hvordan man, man producerer sådan nogle store ting. Og Knudsen, han er jo flink til at komme hjem til Danmark og besøge sin gamle mor og sin, og sin far. Han, han dør sådan relativt hurtigt, men moren lever jo rigtig længe, og der er søstre og andre ting. Så han kommer til Danmark, og så har han med til at stifte blandt andet den, den første danske afdeling af Ford allerede i, i 1919. People, well here's my theory of what this country is moving toward. Every worker, a cog in motion. Well that's the notion of Henry Ford. <laughs> one man tightens and one man ratchets and one man reaches to pull one cord. Car keeps moving in one direction. <laughs> Speed up the belt, Hell I'll take her. Up ja, det er en stykke fra musicalen Ragtime, øh, og der jo handler jo om øh, blandt andet Henry Ford. Det er fra en, en, en roman af El, El De Toro, der hedder Ragtime. Men Knudsen bliver jo ikke hos Henry Ford, hans begejstring for Ford er til at overse så på et tidspunkt, så skifter han jo i 1922 til General Motors, som er en af de andre store øh, bilfabrikanter, og, og, og hvorfor skifter han til, til, til GM, og, og, og, og hvordan går det jo? men altså, jeg tror, at han, han rager uklar med Ford, fordi han kan ikke klar den der topstyring der, og han, øh, han føler ikke rigtig, at han bliver lyttet til tror jeg. Så om han rent faktisk bliver fyret, eller om, om han kommer i sin opsigelse, det er lidt så er uklart. Begge dele har jeg læst. Begge versioner har jeg læst. Men anyway, han går på den anden side af gaden, hvor General Motors det ligger, og øh, de har en, øh, en skræntende virksomhed, der hedder Chevrolet. Det går rigtig, rigtig dårligt. De, Chevrolet eller Chevy, som man kalder Eller Chevy, ja. ja. De, øh, de tager penge, mange penge, og de er faktisk ved at lugte. Men så siger deres, øh, deres besøgsformand, øh, eller deres... Derværende direktør, uh, Harry, uh, Alfred Sloan, han siger, at uh, til Knudsen, at han kan komme til at prøve at, at arbejde med, den her, med, med, med det her uh, mærke her. Ikke? Og han får så ansvaret for, for Chevrolet sådan set, til at starte med, ikke? og får faktisk vendt det der mærke fra at være underskudsgivende til at være overskudsskivende. Ja, det bliver jo faktisk en mere solgt øh, bil end en Forte, altså det, det går jo det går forrygende. Ja, det går ret godt. Og, øh, og General Motors bliver jo en større for, øh, bilfabrikant end en forhold. Det gør de, fordi de har også en del mærker, forskellige mærker, ikke? Og øh, Knudsen bliver så også chef for flere og flere af de der mærker undervejs, øh, og ender som øverste præsident for, altså generaldirektør for hele koncernen i 1937. Og det er ja. sådan en administrerende direktør? Ikke? Administrerende direktør, ja. Og General Motors har et motto, der hedder A Car for Every Purse, altså en, en bil for en enhver pengepunkt, og an Purpose, altså et formål. Ja. Altså en bil for en ved at på og formål. Og, øh, og han, han ender jo også med at blive amerikansk statsborger. Øh, hvornår bliver han det? Øh? Ja, det bliver han nu i 2014. Øh, og det er jo... Jeg tror, det er vigtigt for ham at øh, erklære, at øh, han, er altså 100, han går 100% ind for det her amerikanske statsborgerskab. Han har ikke tænkt sig at vende tilbage til Danmark. Det siger han også flere gange. Han kommer aldrig tilbage. Han er, han er fuld, fuldblods amerikaner. Ikke? Og i øvrigt så sker der også det, at han bliver ansat ved, ved, ved GM der investerer han alle de penge, han har i deres aktier, ligesom at markere, jeg ja, er altså med her. Ikke? 100%. Han går all in, som Han går all in, ja, med, med alle sine penge og, sin, øh, og sit statsborgerskab. Ikke? Og det kommer til at gå for ryne for ham. Han, han, altså, han sidder jo der i, helt op til, faktisk op til 2. verdenskrig og er chef for, for General Motors. Ja, og General Motors har jo alt mulige andre produkter under, under hatten også. Ikke? Altså, de producerer jo også køleskaber og lokomotiver og ting og sager. Men han glemmer ikke sit gamle øh, fæderland, øh, og øh, han vender jo tilbage tit og ofte, og, og så giver han jo sådan, sådan, sådan radio, med medlelige og holder tale og så videre. Vi skal lige høre et, et, et, et, et klip her. Jeg hedder William S. Knudsen. Jeg bor i Detroit, i Michigan-staten, i Amerika. Jeg er født i Vålmestergade i Carls København. Jeg bor i Danmark i februar 1900. Så det er snart 39 år siden jeg rejste. Jeg taler disse få ord til dansk, den danske pige og den lille danske bring. Ikke for at rose mig selv, men for at rose min fødeby og mit fødeland. Altså 1937, så har han præsident generaldirektør for TVN General Motors, mm. som, som er altså lige så stor som Ford, Chrysler og Studebaker øh, til sammen. Kun AT&T det amerikanske tele telegraf og telefonselskab og US Steel kæmpestor amerikanske stolfabrikant, er på niveau niveau med virksomheden. 55% af samtlige bilarbejdere i USA, de arbejder altså på General Motors 69 samlefabrikker. I believe United States is the greatest country in the world. I the industry is the greatest industry in the world. And I believe that General Motors has the hardest fitting organization in the automobile industry. Let anyone show me a country where progress has been greater than in the United States. Jeg ja, hører også altså Knudsen i i 38 altså over før han talte vi hørte ham tal dansk hvor han erklærer sin store kærlighed til USA øh, og til bilindustrien som helhed og til General Motors storhed altså, og det som du siger før, Martin Lån, han, han er bare glad for USA, og for bilfabrikanter, og for sin egen virksomhed. Og det, det kan man jo godt forstå. Ja, altså det går godt. Han er en af de mest velhavende mennesker overhovedet, veltjenende mennesker. Han bruger og... ikke så mange penge måske? Nej, jeg tror ikke, han bruger så mange penge. Han bruger forholdsvis, forholdsvis beskeden. Ikke? Altså, han har et mindre sommerhus, som jeg så har besøgt, der hvor det har været. Det er ikke det, jeg ned nu. Og et forholdsvis beskedens hus, ikke? Altså et, et godt hus, men jo ikke nogle af de der kæmpe mansions, som man ser, nogle af de andre har. Vi skulle måske også lige ved hans, hans ledelsesstil her, fordi han har sådan et kontor, og, så, og det er så udmærket, så ved, han sidder selv i en stol, og han har ofte sådan en, en, en hat på, mm. øh, selv når det han går indendørs. Og så, men der er ikke andre stole. Øh, hvorfor, hvad, hvad går det ud på? Altså effektivitet, ikke? Øh, koncentration ikke? Og, og tempo, det er det, det, det handler om for Knussen og... Altså, du ved du skal ikke skrive mere end en halv side til ham helst, vel? Altså, han læser ikke, om lange dokumenter, ikke? Det er Nej. lidt som Donald Trump, der skal ikke stå noget på de der sider. Man. Det skal være kort, hurtigt og effektivt, <laughs> så, altså, så hvis der er alt for mange møbler, så sidder man bare ned og hygger sig, og så går tiden med det. Det dur jo ikke. Vi skal videre. Tempo, tempo, tempo. Folk skal ikke sætte sig ned og Nej. føle sig formalet. Vi har brug for så det. Så det siger jo lidt om, hvad man sige, hans ledelsesstil. Men den er også uformel, fordi der er jo ikke, man skal ikke sådan bestille tid hos ham. Man kan bare gå ind, kan man? Ja, det, det, det siger historien i hvert fald, at hans dør står altid åben, og man skal ikke være bange for at komme ind og bare banke på, og så skal han nok tage sig tid til at snakke med folk og sådan noget. Han taler jo engelsk, som vi kan høre, men han regner på dansk. Det er jo lidt sjovt. Og så spiser han levsteg, han opfører evangeliske, lutherske kirke, altså det, som er vores folkkirke jo er grundlaget for, sådan teologisk, det opfører han så i i Detroit-området, og han, han taler også til, til Rebelfesten i 1938, det er sådan via radio. Han elsker levopsteg, rullepølse, så er han jo rigtig dansker, det ved mm, vi jo. Ja. Og så er han selvfølgelig allerede der kommandør af anden grad, så altså fordi både øh, kongehuset, de har jo allerede forbindelse til ham, de har også overbesøget ham på en fabrik på et tidspunkt, øh, kronprinsen og kronprinsessen indrider. Øh, ja, ja et de rejser jo tværs over USA for at åbne verdensudstillingen 1939, øh, og så stopper de i timer i Detroit og bliver modtaget af Knudsen der og ser besøger både Ford og altså selvfølgelig også Knudsen og Ford og Biler i øvrigt. Det er jo heldigt. Ja, men ja, det man kan, kan, og man kan også selv bestemme farven, for det det er der også en, en, en sjov story om i, i bogen. Det må folk så læse. I september på 1938, der er han jo sådan, også sådan lidt i... Der er han i Europa, og han er faktisk ofte i Europa, øh, men... Der er det, at General Motors ejede faktisk indtil for relativt nylig Opel-fabrikkerne i Tyskland, og det gør det også på det her tidspunkt. Der møder han uh, Herman Göring, mm. som jo uh, blandt andet, ja, jo er, sådan en, han er jo sådan en industrialist. Der er jo værker, der hedder Herman Göring-værke på de her tidspunkter, der producerer fly. Um, og hvad er det egentlig, Herman Göring vil have knusen til? som jo er, som siger, repræsenterer Opel-fabrikkerne. Ja, han repræsenterer Opel-fabrikkerne netop, ikke? som er en ret stor, hvis ikke den største bilfabrik fabrik i, i Tyskland på det tidspunkt. Ikke? Og øh, han er selvfølgelig interesseret i at få øh, hvad skal vi sige, en aftale med, med General Motors om, at øh, de kan arbejde lidt for den tyske rustingsindustri. Altså producere. Tænker og sager for dem, og Knudsen er sådan lidt øh, henholdende, svarer ikke rigtig hverken ja eller nej, og ja, det, det, det kan vi ikke rigtig klare, og det skal jeg lige tale min bestyrelse om. Og, sådan og konkret sådan. er det jo, om at producere... De vil faktisk have, have dem til at drive en tysk flyfabrik i Marbær. Ja. Så, men altså, Knudsen, han, han svarer henholdende. Ja, han svarer henholdende. Det er øh, nok klogt. Ja, det tror jeg også. Just to bring you up to date on the news of Europe, if you are just turning on your radios, Great Britain is now at war with Germany. Prime Minister Neville Chamberlain announced this fact in a broadcast at 6.15 New York time, 6.15 Eastern Daylight Time. A brief broadcast of about five minutes' duration, which was carried over the CBS network. And the Prime Minister said that he had to tell, I have to tell you that we are now at war with Germany. We shall bring you further news as quickly as we have it, and we suggest that you keep tuned to your Columbia station. Ja, det er den nationale amerikanske radiostation CBS, som, som rapporterer nu, at, altså, at krigen begynder begynder at blive alvorligt. Og øh, Finland bliver jo sådan sin angrebet af Sovjetunionen, og Danmark bliver besat, og, og det er jo Knudsens gamle fæderland, og, mm. og, og han reagerer også på det der med finnerne. Det er også noget, der påvirker ham. Mm. Ja, hvad gør han? Altså, han er jo selvfølgelig uden tvivl i chok. Han har jo godt set, det kommer, men alligevel ikke. Han har sin familie siden i København, en gamle mor og søstre og ting og sager, så, så det er han selvfølgelig chokeret over. Øh, han bliver ved med at sende dem penge under 2. verdenskrig. Øh, hvordan, helt præcis hvordan det foregår, ved jeg ikke, men Han bidrager også til en samling og sådan noget. Ja, altså han, øh, han er med i nogle forskellige af de der programmer, der skal støtte op om at skaffe økonomisk støtte til Danmark, ikke? Altså, og Finland i øvrigt. Og Finland i øvrigt øh, i USA og samle penge ind, og, og måske prøve at genoprette lidt øh, Danmarks, lidt måske lidt dårlige ry, som, de har fået, altså, som vi har fået, efter at vi kun har ydet modstand i, i, i meget kort tid, ikke? Men endnu er, er, hvad skal man sige, holdningen i USA, den er, det er om man til at deltage i den her krig, den er endnu øh, passiv afventen men det, det ændrer sig det er, i, i maj 1940, der, fordi øh, der er det General George C. Marshall, ham vi senere hen kender <coughs> for, som øh, manden bag Marshall-planen, mm. i hvert fald ideen. Øh, han er stabschef for USA's her, og han, han går simpelthen i rette med de planer, der faktisk ligger om, at man skal skære i de ja, altså, Roosevelt er jo godt klar over, hvad der foregår i Europa, og så på et tidspunkt, så holder de et møde, og så siger Marshall til, til Roosevelt, at uh, USA faktisk er markedsløse. Hvis der kommer fem divisioner, fem tyske divisioner i land i, på den amerikanske østkøs, så, så kan de faktisk ikke rigtig stille noget op. Så kan de gå i ikke? Og det tror jeg er virkelig chokerende for Roosevelt, uh, og for den, uh, den historie at vide, fordi han var ikke, jeg tror ikke, han er klar over, at det står så galt til men de var faktisk ikke klar til at skære i, i, i her. Ja, de var det var klar til det skære. Ja. De stod klar til at skære yderligere i i budgetterne, men så får vi også vendt det om og får det øh, faktisk et ret rimeligt eller et rimeligt større, meget større budget øh, igennem kongressen. Ja, fordi de de de, de slås om, hvorvidt der, der skulle være 24 eller 12 millioner dollars der skal bruges på her. og pludselig så skal man bruge 650 millioner dollars. Altså, og det er bare starten. Ja. Det her det er en lille bitte start. En lille bitte start. Øh, og det sker, at altså, de holder møde den 13. maj 1940. Så han holder han tale i, i kongressen den 16. maj. Ja, der er, skal man så pludselig øh, til at genopbygge flystyrker og flåder her. Og man ender faktisk med at, at bevilge 1,3 milliarder øh, amerikanske dollars. Ja, det kan godt lyde så mange penge, men altså, som Kludsen selv siger på et tidspunkt, jamen de der 1,3 milliarder, det er jo småpenge. Det er, hvad jeg har siddet og administreret for, for et enkelt mærke under General Motors, tænker og jeg, hvor direktør for det her foretagende. 1,3 milliarder er ingenting. De ender også med at bruge 350, tror jeg nok. Pludselig så skal den amerikanske industri producere 50.000 fly om året. Det kræver FDR, øh, altså Franklin Dillon Roosevelt. Og, og hvad siger man sådan i, i, i, i industrien til, til sådan en opgave? Altså 50.000 fly, man siger, det kan slet ikke lade sig gøre. Det, alle folk er sådan helt, what? Altså det, det, kan, det kan simpelthen slet ikke lade sig gøre. Men han tager opgaven og siger, jamen altså vi, vi skal producere. De 50.000, ikke? Han ved måske godt, at det ikke kan lade sig gøre, men vi skal producere så mange som muligt. Og inden da, så er det jo sådan set uh, FDRs særlig rådgiver, der hedder Bernard Baruch. Det er faktisk han, der ringer til Knussen og siger, du, uh, vi, skal, vi skal bruge en til det her. Er det noget for dig? Uh, uh, og faktisk var det sådan en FDR. Uh, Roosevelt spørger ham, uh, skal, jeg skal... Hvem er de tre dygtigste industrielle produktionsmænd i landet? Hvad var svaret? Ja, så siger Baruch, jamen der er tre. Den første er Bill Knussen, den anden er Bill Knussen og den tredje er også Bill Knussen. ikke? Så er der jo ikke andet end at ringe til ham, og det gør han så, og øh, jeg er sikker på, at, at Knudsen får lidt af et chok, da telefonen ringer, og Roosevelt siger til ham, har du lyst til at smide, hvad du har i hænderne, og komme til Washington og hjælpe med at, at bygge nogle våben? Hvad får jeg for? Hvad får jeg for? En dollar om året, ikke? En dollar? A dollar a year man? A dollar a year man, ja. der, var, der var en del af de der dollar a year man, øh, som arbejdede for den amerikanske, den amerikanske forsvar. Øh, typisk øh, erh, erhvervsfolk, som, som ikke, ikke skulle tjene nogen penge. De måtte ikke tjene nogen penge, men de måtte ikke arbejde gratis. Ja, men, og så får de så 10 dollar i, i diæt om dagen og og, og, øh, og men, men det er sådan meget med, altså politikerne ved jo faktisk øh, ved faktisk ikke rigtigt hvad der skal bruges. Altså finansminister Morgen Tau, han, han, han holder et møde med flyindustrien og spørger, hvad der er brug for. Øh, de, altså det er industrien, spørger, hvad, hvad skal I bruge? Ja. Og det er der slet ikke noget overblik over. Nej, de aner ikke, hvad de skal bruge. Forsvaret ved det ikke. Altså, forsvaret har kørt helt ned. Altså, Flyvåbnet, det består af nogle gamle maskiner og 1500 rimelig udrangeret. Nogle af dem dobbeltdækkere, træningsmaskiner og ting, jeg sagde, som ikke kan bruges ret meget. Og, og fløderne også kørt rimelig meget i seng. Så, og de ved jo heller ikke, hvad det er for en krig, det står for. Er USA er slet ikke med i krigen endnu. Hvad skal de egentlig bruge det der våben til? Ikke? The people of Europe, who are defending themselves, do not ask us to do their fighting. They ask us for the implements of war. The planes, the tanks, the guns, the traitors which will enable them to fight for their liberty and our security. We have furnished the British great material support and we will furnish far more in the future. There will be no bottlenecks in our determination to aid Great Britain. No dictator, no combination of dictators will weaken that determination by threats of how they will construe that determination. This nation is making a great effort to produce everything that is necessary in this emergency and with all possible speed. This great effort requires great sacrifice. The nation expects our defense industries to continue operation without interruption by strikes or look lockouts. It expects and insists that management and workers will reconcile their differences by voluntary or legal means to continue to produce the supplies that are so sorely needed. We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency as serious as war itself. Ja, det er Franklin Delano Roosevelt, som jo ligesom, øh, fortæller om, hvad der er amerikanernes opgave for, i specielt Storbritannien på det her tidspunkt. Det handler om, at USA nu lider nogle afsavn for at hjælpe med at producere våben til Europa, for at de kan kæmpe for deres frihed og for USA's sikkerhed. Og nu skal det altså være slut med strejker. Øh, der har der været mange af i løbet af 30'erne. Og der skal være slut med intern bøvl øh, mellem arbejdsmarkedets parter, For nu skal der altså produceres. USA skal være demokratiernes Arsenal, øh, siger Rose her i, i 1940. Og det er så Knudsen, der skal i gang med at omskabe USA's industri til en, en våbensmed. Han får siddet noget, der hedder National Defense Advisory Commission, der skal råde øh, Council of National Defense. Der er mange øh, sådan sige, øh, organer her. Og i det her synes, øh, National Defense Advisory Commission, ja, der sidder nogle industrifolk og nogle fagforeningsfolk. Det er dem, der ja, man skal ligesom, løse opgaven. Ja, fordi da Knudsen ligesom får det der job der, så ringer han selvfølgelig rundt til... Og det er jo det, han kan, ikke? Han ringer rundt til dem, han kender i industrien. Øh, og det er ikke kun det er ikke kun bilindustri, det er også folk, der producerer sygemaskiner og, og, bedre, og grejer og ting og sager. Og så får han ligesom dem til at øh, sige ja til at komme i gang med at producere noget. Et eller andet for den amerikanske her, ikke? Det er, det, det, er ligesom det han gør, det er det han kan gennem hele krigen, øh, han kan overtale folk til at komme i gang, plus at han har så meget respekt rundt omkring, så der er så meget respekt omkring hans person, at han, øh, han er meget, meget svær at sige nej til, tror jeg. Yesterday, December 7 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked And their of the Empire of Japan. Du lytter til Hitlers Aseløer på Radio 247 et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordova. Og i dag der taler vi med forfatteren Martin Lund, der har skrevet bogen Big Bill, en biografi om danskeren William S. Knudsen, produktionsgeniet, der satte de allierede i stand til at vinde 2. verdenskrig og bogen er udkommet på Hase-forlag. og øh, Knussen eller Nutsen som de kaldte ham øh, dengang øh, fordi øh, K.N. det blev altid til et stumt altså, k blev altid K blev altid øh, han, han, han skal jo så prøve på at også virke det her super eller dengang super politiske miljø i Washington det er ikke det han er super god til Nej, det er han ikke. Og hans gamle chef, Alfred Sloan, sagde også til ham, da han skulle starte, der. det er ikke to monkey out of you in Washington. Ikke? Han ved godt, at, at Knudsen han er måske lidt den elefant i en butik, ikke? fordi han er ikke vant til det der med at dele politisk. Vel? Han er vant til at topstyre en ledelse, og når han siger noget, så, så, så, så passer det. Og så, så, Han er vant til det der med, uh, bare at du ved, håndslag, et håndslag at et håndslag. Hvis du ringer på telefonen til for eksempel hans gode gamle ven, KT Keller fra Chrysler, Øh, og beder mig om et eller andet, jamen, så behøver han ikke nogen kontrakter ting at sager. Men sådan er det altså ikke i Washington. Der skal være papir på det. Ikke? Folk skal have kontrakterne i forvejen, og der er en masse papirarbejde. Og det dur bare ikke Det, det siger også til Roosevelt. Alt det der byråkratiske noget, det skal bare væk. for det fjernet, fordi hvad vil du have? Våben eller sluder? Og vi har mangel på en ting, det er tid. Altså ja. alting handler om tid, tid, tid. Og, og, og Knudsen kan ikke forstå, at, at der er alle mulige politiske hensyn af forskellige karakter, der ligesom kommer ind og forstyrrer den der proces. Han er meget, meget målrettet hele vejen igennem. Ja, og det, det irriterer mig grænseløst, at, at demokraterne kommer og siger, ja, men vi skal have nogle demokrater ind på de her vigtige poster her, og kan du ikke ringe til nogle demokrater i stedet for de der republikanere der, som, som oversvømmer hele Washington Og Knudsen er fuldstændig ligeglad at, hvad folk stemmer. Han skal bare løse nogle, nogle opgaver nu og her hurtigt, ikke? Ja. Nu han er jo nok set republikaner, som rigtig ja, er mange erhvervsfolk er på det her tidspunkt. Han, øh, men han, han ved jo sådan set heller ikke om, noget om, hvad der skal produceres. Han holder møde med folk fra her, flåde og flyvåben. Der er mangel på alt. Der mangler der er ingen spejstoffer, der er ingen fly, der mangler våben, og der mangler nyt effektivt udstyr. Øh, rekrutterne de slås med trakævere på det her tidspunkt. Øh, man havde ikke noget anti og det er jo ret vigtigt, hvis der kommer en flystyrke et eller andet sted fra. Øh, og skiber har man heller ikke nogen af, og man har, man har faktisk ikke rigtig noget, man kan overlade til englænderne, som på det her tidspunkt er i knæ og står over for en måske en tysk invasion øh, i det her sommer 1940. Knudsen, han er simpelthen øh, dybt chokeret, da general Marshall han ligesom briefer ham, og det er sådan, at, øh, man mangler simpelthen tid. Knudsen har lavet sådan en liste over de bedste og mest kompetente industrifolk, han kan, han, kan, han kan komme i tanke om, og de får en opgave. Og han siger til dem, 15 timers arbejde syv dage om, øh, om ugen. Det er meget tillokkende, men de stiller op. Ja, det gør det, og jeg tror, det er noget at gøre med, at, at Knudsen er som sagt han er meget respekteret, og øh, selvfølgelig... Er der også penge at tjene, ikke? Altså... Men ikke for mange. Hvor meget, hvor meget må man ja, få? Jamen, er det ikke 5 procent, de har skrevet? 8 8 procent. Ja. For en forsvarskontrakt? Det er 8 Det er jo til at overse, ikke? Fordi ingen må blive krismiljoner. Heller Nej. ikke dengang måtte man tjene og være dødens købmænd og tjene på våben. Nej. Så der er, der er penge at tjene, men det er ikke mange penge. Men penge nok til, at, øh, at det kan betale sig og at, øh, at gå i gang med produktionen. Og så tror jeg også, at øh, Knudsen taler til, til de her folks øh, patriotiske følelser, ikke? Mm. Altså, øh, plus at man måske godt kan se, at øh, hvis England falder, så er det noget rigtig skidt, fordi så drejer alle de der våben, som England har, det drejer sig lige 180 grader og peger over mod USA lige pludselig. Ikke? Men kan man få penge med det samme, når man får en kvot Nej, det kan du ikke. Du kan få et letter of commitment, eller letter of intent, og så kan du gå i banken med det. Okay. Øh, så det er også derfor, han henvender sig til nogen, der har penge i forvejen. Ikke? Altså, han ringer for eksempel til, til Chrysler, og, og selvfølgelig til sin gamle arbejdsplads, og også til Ford, og beder dem om at stille op, ikke? Ford, han er jo ikke så vild med at stille op. Han er ikke særlig vild for at stille op, nej. Fordi han er jo sådan set imod krigen, øh, har været det længe i hvert fald. Ja. Han, øh, på et tidspunkt så, så ringer Knudsen til, til Edsel Ford, som er fungerende direktør for, for Ford. Og det er synd. Det er sønden, ja. Og beder dem om at producere nogle, øh, nogle flymotorer, til, øh, delvis til, til USA's eget forsvar, men også til, til englænderne. Og det siger Etterly første gang øh, ja til, sammen med øvrigt øh, Knudsens øh, danske kollega Charles Sørensen. Ja, det er de der 6.000 V12 Rolls Royce Merlin flymotorer. Ja, ja. Men, øh, og, det, og det siger de faktisk ja til at producere, men da den gamle Henry Ford så hører om det der, ikke, så bliver han rasende og siger, at det der, det gider jeg simpelthen ikke at være med til at producere. Fordi han vil ikke producere våben til englænderne. Hvis det går til USA, fint, men ikke til englænderne. Og da de hørte om det i Berlin, så var, de, så, så var smilene ret brede. Ja, så var de ret glade for det. Øh, og Knudsen bliver selvfølgelig rasende, fordi han havde jo lavet den der aftale med Edsel der. Ikke? Så han flyver øjeblikkelig til Detroit og siger, sparker døren ind til, til Gamle Hemmede og spørger, hvad, hvad han er i gang i. Altså. Og fordelen er bare ubøjelig. Jeg tænker, det, der, det, det, det gider han overhovedet, hvis at snakke om. Så den, den, den, den, den sag, den er lukket. Men de får kommer med senere hen? De kommer med senere hen, ja. De, øh... Øhm, men han får også igennem, at industrien de får deres penge, men altså det er først senest efter fem år, at krigen er slut, så der er sådan, de bliver altså nødt til at vente på at få pengene, øh, og som sagt, det handler om at få ryddet byråkratiet af, af, af vejen, øh, og at øh, man ligesom bare kommer i gang, med, med mm. at bygge fabrikker først og fremmest, øh, fordi der går noget tid, før man ligesom kan få det hele op og, og køre. Øh, hver dag der går, uden at der ikke produceres, forlænges krigen, og bliver dyre, og koster flere liv, det er ligesom det, motto, som han kører med øh, argumentet, han sparker døren ind øh, med, og det er også Knussen, der må ligesom selv finde ud af hvad verdene skal bruge, altså det er jo ikke verdenne kan jo ikke selv finde ud af, hvor mange geværer de skal bruge, maskingeværer og, og bomber og granater og, og det ene det er knussen, der finder ud af det Ja, altså de starter jo lidt forsigtigt, ikke? og så ved Knudsen godt, at de tal, de kommer med, de er sandsynligvis for lave, ikke? Så det der tal, det vil man gå op og op og op og op. Ikke? Altså de der 50.000 fly, der skal leveres, det er jo grotesk mange. Ikke? I 1940, der leverer man kun lige omkring knap 4.000, og det er altså ikke ret mange. Ja, tyskerne, de producerer 25 til 36.000 -36. bare sådan til sammenligning. Ja, Um, her flåde skal bruge udstyr til 280.000 mand i juni 1940. Um, på få dage så lander Knudsen kontrakter med skibsværfter, der skal bygge 1.000 skibe for flåden, andet 292 krigsskibe og 12 hangarskibe. Uh, al skibskapacitet inddrags, og man skal også bygge tonnage for de skibe, som britterne allerede har mistet. Um, mm. Og øh, Knudsen, han er jo sådan meget kort for hovedet. Altså, han, han, han gider ikke sådan en small talk, når han snakker med folk. Altså, spørgsmålet, det kan være, kan de levere kampvogne? Boom. Ja, altså, der sker det... Øh, han er, han er jo selvfølgelig travlt, ikke? Han fortsætter bare sin ledelsesstil, ikke? Og øh, på et tidspunkt, så kommer der en, en journalist, tror jeg det er, ind, og skal besøge ham på, på kontoret, så kigger han, han... kigger ikke engang op fra bordet, vel? Han kigger ikke engang op fra sit papir, han sidder, Han spørger bare, kan de lave kampvogne? Øh, nej, det kan jeg ikke. Nå, så kan de bare sende den næste ind, ikke? Det der. <laughs> og, og så er der også pludselig sådan et mærkeligt byråkratisk krav, om at nu øh, krigsproduktion, det skal man øh, producere inde ind, ind i USA, øh, ja. i nogle særlige sikkerhedszoner. Ja, der er sikkerhedszoner på jeg mener, Det er jeg 200 miles fra den amerikanske øh, grænse, og så ind i landet, fordi øh, det kunne være usikker, så siger, så siger du den ja jamen undskyld, Detroit ligger jo på grænsen. Til Canada. Til Canada. <laughs> vi kan jo ikke, ikke klare os uden Detroit, det er jo ikke latterligt. Nå no, nej, det kan vi forresten heller ikke. Så, så, bliver, så bliver den der regel glemt, tror jeg. Og så går der jo politik i den, fordi der er jo så sådan nogle, allerede dengang var der sådan nogle senatorer, som siger, at vi skal også have noget produktion i vores stat. Ja, vi skal have job i vores stat og sådan noget, Så de kommer til Knudsen og siger, undskyld, jeg kommer fra den og den stat. jeg, ja, vi, vi skal have noget arbejde placeret. Nej, det skal vi ikke, siger Knudsen. Det er, det er slet ikke det, det, handler om. Man kan slet ikke klare det der politiske spænd der. Men uh, allerede i august 1940, der har Knudsen fået 531 virksomheder til at acceptere 920 forskellige ordre til en samlet værdi af 2,8 milliarder her er 1,3 milliarder til flyproduktion. Øhm, man mangler kampvogne, og så ringer han jo til K.T. Keller, hans gamle ven fra Kreuzler, og, og, og han, øh, ja, det er jo set kreuzler, der producerer kampvogne under kriget. Ja, altså, han, han ringer til sin gamle ven K.T. Keller og spørger, om man kan producere nogle kampvogne, og Keller ved ikke, hvad en kampvogne er. Han har aldrig set en kampvogne i sit liv. Så arrangerer Knudsen, at de kommer ud til Rock Arsenal, øh, og hvor de har en kampvogne de kan køre en tur i. Og så siger Katie Keller, jamen sådan noget kan vi godt lave. Og så ændrer Knudsen faktisk også produktionsmetoden på de der kampvogne, fordi de kampvogne, som de normalt er de er jo sammen. Og der sker jo det, hvis du kører rundt i en nittet kampvogn, og du får sådan en anti-kampvogns projektil ind gennem skroget så raster de der nitter, de raster sig løse. Og de flyver rundt det, som projektiler inde i kampvognen og slår folk ihjel derinde. Så hvad gør man i stedet for? Så forsvarer Knudsen selvfølgelig, at vi, øh, vi svejser den sammen. Ligesom man gør i dag? Ja, ligesom man gør i dag. Og så siger de der folk, som er vant til det der at producere kampvogn, at det kan slet ikke lade sig gøre, fordi det er alt for stifter. Det, det, det, det dur ikke. Så Knudsen, ah, det tror jeg nok, det gøre. Så henvender han sig til nogen, som han, han ved er rigtig dygtig til at svejse, og så får han svejset to stykker plader sammen. Ikke? Og så går han ned gennem forsvarsministeriet med den der plade der, og siger, prøv lige at se, den der den får jeg fandme ikke til at og fra hinanden. Og på det tidspunkt, der har man jo allerede indført svejsningsteknikken i, i, blandt skibsværfter, men nu er der også kampvogne, og det bliver altså billigere, hurtigere, og, og mere sikkert for, for, for mandskabet. Og så i for eksempel Bofors øh, 40 mm maskinkanon til antiluftskøds, mm. som jo altså fremragende øh, antiluftskødskanon, som er brugt overalt, blandt andet på Malta, som vi har hørt om i det tidligere program. Øh, der Man har kun et eksemplar, øh, og man har tegningerne, de er på svensk, og... Øh, og målen er i millimeter. Og så er det så Chrysler, der får lov til at løse opgaven. Bum, sådan. Ja, og problemet er jo netop, som du siger, at det er nogle europæiske mål, de arbejder med. Så hele, det, hele balladen skal jo tegnes om fra grunden, og tingene skal måles op og ting af. Men, men det lykkes for dem. Men det lykkes for Chrysler at, at lave. Jeg ved ikke, hvor mange de har lavet, men det er sandsynligvis temmelig mange. Knudsen, han, han taler jo hele tiden til industrien, øh, og han, øh, han mener, man skal sådan inddrage weekenderne til at arbejde. Vi skal altså op i tid, Altså folk, de der produktionsfaciliteter, de skal arbejde hele tiden. Døgnet rundt helst, ikke? Altså, også i weekenden, ikke? Kommer det til at ske? Det gør det jo. Over tid kommer det til at ske, ikke? Men lige i starten der, der, der har vi nogle fagforeninger, som har skaffet sig nogle rettigheder undervejs op gennem 30'erne, som de helst ikke vil give, give fri på. Men så er det jo så heldigt, kunne man så sige, at, at Nazi-Tyskland invaderer Sovjetunionen. Så er der pludselig ikke nogen problemer. Nej, fordi mange af de der fagforeninger, de er jo kommunistisk baseret, ikke? Og sådan lidt... Sympatier for, i hvert fald for Sovjet, som så har en aftale med, med Tyskland, så de er, ikke, de er ikke helt på det der med, at der skal arbejdes døgnet rundt alle ugens dage. Men det bliver det så. Knudsen, han er ikke sådan helt vild med tekniske eller designændringer. Altså, han, han, han, han, han mener, at altså, kvantitet er bedre end kvalitet. Hvorfor? Ja, for, ja, fordi det tager tid. Fordi hvis man skriver designændringer, så stopper produktionen jo, mens man så ligesom indfører de der ændringer og nye ting og sager skal, skal ske. Det oplever han mange gange, altså især i fly, flyfabrikationen, der stopper produktionen øh, flere gange om dagen, fordi man lige har fundet ud af, at der skal laves nogle designændringer og ting og sager. Lad være med det, siger han. Vi kører et basismodel, og hvis man så skal lave nogle ændringer, så må man gøre det bagefter. På et tidspunkt øh, hen mod slutningen af krigen, der laver de faktisk sådan nogle øh, konverteringscentraler, som, øh, hvor de flyver fly hen, som faktisk øh, er, er færdige, og som så bliver opgradet med, med, med det sidste nye lend lease loven den underskreves i marts 1941. Hvad, hvad, går den, hvad går den ud på? Øh... Ja, på et tidspunkt så løber britterne jo tør for penge. De kan simpelthen ikke betale for de våben, de bestiller. Og øh, amerikanerne kan jo godt se, at øh, de får fortsat brug for nogle våben. Øh, så øh, beslutter Roosevelt, at øh, man så vil give dem de våben, de skal, de skal bruge, uden at de betaler for dem. Man låner dem simpelthen øh, den der haveslange, som de skal bruge for at slukke, øh, slukke ilden, så laver man et øh, nyt magtfuldt organ i december 1940, der hedder OPM, Office of Product Production Management, med forsvarsministeren, marineministeren og produktionsansvarlig William esk -Nudsen. Og øh, organet, de skal træffe beslutninger om produktion uden at inddrage præsidenten. Han bliver simpelthen, simpelthen skåret af øh, her, øh, fordi, og det handler simpelthen om produktionshastighed. Ja, altså, øh, hidtil har det været præsidenten selv, der var øverste chef for det der årsning. Og så alle, alle de der store beslutninger, de skulle trækkes igennem det hvide hus. Og det er jo igen tidsomkostningstungt. Ikke? Fordi præsidenten har meget andet, han også skal lave. Ikke? De arbejder OPM i, i december 1940, og øh, indsætter Knudsen som chef for det der produktionskontor. Øh, så de får noget mere end magt, og det er meget tiltrængt, for det byråkratiske arbejdsmiljø i Washington er rigtig, rigtig tungt at trække med. Og det handler om at rydde flaskehalser af vejen, ikke? og komme i gang ikke? igen. Det samme, tempo, tempo, tempo. Væk med byråkratiet, kom nu i gang. Ikke? Fordi hver dag, der går med, med snak og sludder, Øh, koster det simpelthen liv i Europa. Og, og du har nogle gode eksempler på, øh, fx vicepræsidenten, som man normalt ikke rigtig man ved, hvad man skal bruge øh, til noget. Han, han kommer med, og pludselig skal, skal, skal Knussen sidde og høre på, at, at vicepræsidenten tror, man graver missing messing ud af, af, af, af bjergning øh, og mine og sådan noget. Og messing er jo en legering, det ved de fleste. Men det, det ved vicepræsidenten jo så ikke. Nej, så må Knussen lige fortælle, om, hvad, det, hvad det handler om, og sådan nogle ting. Ja. Og han er rystet over, at han skal sidde ja, på, ja, ja. Tid på sådan noget. Øh, altså nogle amatører, som blander sig... Øh, Pearl Harbor, 7. december 1941, USA, som vi hørte øh, før i, i Franklin Delano Roosevelt's tale. Øh, USA er angrebet Japan, man kommer med i krigen nu, øh, og så stiller øh, præsidenten jo yderligere krav til krisproduktionen. Øh, I Roosevelt's State of the Union tale i januar, januar 1942, der skal der nu produceres 60.000 fly om året. Knusen han, ja, han er overrasket. Røstet. Ja, det er han, fordi han ved selvfølgelig godt, at de skal til at få gang i endnu mere, endnu mere produktion og England vil have endnu mere, og så er også kommet med, og hele det der produktionsarbejde skal så yderligere spændes for. Ikke? Men det er, det er storindustrien, der kan få tingene til at sig, og han, han inviterer faktisk en del af de der store industrielle ledere til et stort møde. og en aktion nærmest? Ja, sådan en aktion, og så siger han, hvem kan producere kampvogne, hvem kan producere fly, jeg skal bruge så, så mange fly, jeg skal bruge så, så mange hjælpemidler. Og, så, og så, rækker så, man, mange. så rækker man bare hånden så op. Hånden op ja. Det bliver så senere, altså, det lykkedes om faktisk at få en del af de der kontrakter hjem på den måde der, ikke? og det er jo faktisk genialt, fordi, fordi det går hurtigt, ikke? Men der er nogen, der mener, han at ligesom, øh, bilindustrien den prøver han ligesom på at skåne, de skal også producere nogle, øh, nogle biler til sådan, øh, civilindustri, og sådan, selvom at, at militæret overtager mange af dem. Altså, så det bliver lidt hans skæbne i virkeligheden, fordi, øh, fordi han bliver sådan på et tidspunkt han kørt lidt ud på et tidspunkt, eller hvad? Han vil jo gerne have, at øh, arbejdsstyrken bliver bevaret på, øh, i arbejde, om jeg så må sige. Han vil ikke have, at øh, som, som nogle af de der new dealers, de gerne vil, at de vil lukke fabrikkerne, øh, så normale produktion, og så vil de øh, gå over til at producere 100% øh, forsvarsudstyr. Men det tager jo altså 12 måneder at få ombygget fabrikkerne til at producere krigsmateriale. Og hvad skal folk så lave i tiden. Så det handler om, at folk i arbejde. Interview clear to Christmas At the California plant of Lockheed, home of the celebrated P-38 Lightning fighter plane, Lieutenant General Newton and members of his staff inspect the manufacturing facilities which have produced one of the most powerful weapons of aerial warfare. At one of the several tank arsenals built by the automotive industry in the state of Michigan, Lieutenant General Newton finds an assembly line much like that used in the mass production of passenger cars and trucks. Ja, her er Knudsen jo så hos Lockheed-fabrikkerne, hvor de øh, producerer øh, et kampfly. Og øh, han er på et tidspunkt så, så de det der OPM øh, ned... Øh, hvor han ligesom politisk bliver kubet, man sætter en, en anden en, ind til ligesom at lede det der. Men altså, Knudsen han bliver fortsat produktionsansvarlig, øhm, og nu, nu tager de simpelthen og, og overtager hele bilindustrien. Nu skal de simpelthen producere krigsmaterial, som er alle de der biler, de må, de må vente til efter krigen. Øh, og han bliver simpelthen udnævnt til træstjernet generale. Hvorfor gør han det? Generalleutene, han er jo ja. civil, han har aldrig nogensinde haft en bøsse i det har det er, det, er, det er meget, meget usædvanligt, at man øh, bliver udnævnt fra, helt fra, fra de civile rækker til øh, tre general i den amerikanske herre. Det er hverken sket før eller siden, tror jeg. Øh, det gør de, fordi øh, nu skal han øh, rundt og besøge de her mange, mange, mange fabrikker, og han skal dele med militærfolk, og det eneste militærfolk, har respekt for, det er stjerner på skulderen, simpelthen. Ikke? I begyndelsen af 1944, der er 70 procent af USA's industri aktiv med forsvarsopgaver. Et fly bliver leveret. Hver femte minut, man producerer 150 ton stål hvert minut, og man leverer et hangarskib hver måned. Og Knudsen, ham er de også glade for, han får Distinguished Service Medal med e mm. og på et tidspunkt ja, så slutter krigen også. I only wish that Franklin D. Roosevelt had lived to witness this day. General Eisenhower informs me, that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of Freedom fly all over Europe. Ja krigen er, er, er slut øh, i Europa 30. maj 1945, der ophører Knudens tjeneste det amerikanske militær. Og, og præsident Knuman, Truman takker Knudsen i et varmt personligt øh, brev. Han bliver hyldet overalt, ikke mindst i Detroit, han rejser rundt i, i Europa, han kommer lige hjem og vinder i, i København, hvor han venner og bliver hyldet i virkeligheden. Han holder en, en tale i fedloplet til den danske. Uh, ungdom, men det er ved at være slut med, med knusen. Der er ikke rigtig brug for ham nu. Nej, altså, efter krigen, der øh, vil han jo egentlig gerne tilbage til General Motors, øh, og henvede sig også til sin gamle chef, Alfred Sloan. Øh, men, men, men Sloan, han siger til ham, nej, altså, den er jo 65 hos os, så det kan du altså ikke. Du kan få en, en pro placering i vores bestyrelse, og så bliver han faktisk sendt til Europa på sådan en, en inspektionstur, for at se, øh, hvordan går det egentlig med General Motors øh, fabrikker der i, øh, i, i, i de gamle Tyskland der, ikke? Og han har set det og kom hjem, så er det sådan set slut. Og, og så er han jo sådan set bare lidt tårs, og, og han er en træt gammel mand. Han dør efter kort tid sygdom tirsdag den 27. april 1948, tidligere om morgenen. To dage senere, den 29. april kl. 14, ja, der stopper transportbåndene i to minutter på alle 97 af General Motors samlefabrikker i USA og Kanada. Han begraves samme dag fra sin egen kirke. Han har bygget sådan en kirke, den hedder Epifani. Lutheran Church i, i Detroit. Menet om Big Bill og hans bedrifter, det lever videre, blandt andet i hans store amerikanske familieserindring. Det har du selv erfaret, Martin Lund. Det er rigtigt. De er alle sammen selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig stolte af ham stadigvæk. Altså her, det er det børnebørn, jeg er i USA, ikke? Og øh, mange af dem omtaler jo stadigvæk ham som den helt store, fantastiske forfar, hvad han jo også var. Altså han betyder rigtig meget for dem stadigvæk. Nu har jeg fået hans historie om hans helt enestående bidrag til de allieredes krigsindsats. Tak til dig, Martin Lund, fordi du kom her i dag. Du er journalist og forfatter til Big Bill, en biografi om danskeren William S. Knudsen, der er udkommet på Hæse forlag. Hitlers Æsløer er færdig for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jørgen Kortover, og er til ret lækkert programmet. I kan genhøre dette og alle tidligere programmer Hitlers Æsløer som podcast, blandt andet via vores podcast-app eller vores hjemmeside på radio247.dk. Vi slutter med William S. Knusens yndlingssalme, der blev afsunget ved hans begravelse. Vi kender den som Dejlig er jorden, men i USA hedder den Beautiful Savior". King of Creation. Her en udgave med det berømte Mormon Tabernacle Choir. Tak for i dag.